Həmsinin Əbu Tarabın yanına gəlib qureşlə iş işahət edirlər. Çünki Həmzə İslamı qabul etmişdi, Ömər radiyallahu anhü İslamı qabul etmişdi. Ümumiyyətlə, məhkədə, yani, qureşlərə Peyğəmbənin bu dini yayılması çox ağır gəlirdi. Onlara çox təsir, pis təsir edirdi. Və bu vaxt gəlirlər və Əbu Tarabın deyirlər ki, Bəs, sən Peyğəmbərlə söhbət et və yəni Ona razıqla gəlir ki, bu işlə nə çəksin? Və Əbu Tanrca Peyğəmbər deyir ki, Ey qardaşım oğlu, bunlar sənin tayfanın yəni, böyük adamlarıdır, aksaqqılardır. Sənin yanına gəlirlər. Gəliblər ki, sənə bir şey verisinlər və sənə nəsə götürsünlər. Peyğəmbər sənə deyir ki, bəli, mən onunla razıyam, lakin bir dənə söz, bir kəlimə, yəni bir, üç dənə sözdən ibarət bir cümlə Onu desinlər, onu etiraf etsinlər, bununla bütün ərəbi ərəbistanı, yəni bütün ərəblərə hakim olsunlar və bütün əzəmilər onlara baş əksin. Bir dənə bu sözlə. onun desinlər, mən onlarla razıyam. Bu vaxt oradan anıd edək ki, bir dənə söz, belə də istəyirsəməm, elə bir dənə söz. Peygamastəm bəli, bir dənə söz, yəni də bir kərimə, kərimə ənə dilində iki üç sözdən ibarət qısa və cümləyə deyilir. Onların yanına qəribə gəlir ki, bir dənə sönə bütün ərəblər və bütün əzəmlər bizə başlayacaq. Bu vaxt Əbun Cəhər deyir ki, bəli, bəli, elə sələn, yəni avtava dağında olsun ki, o sözü deyərik, təkif hamısı bizə itaat etsin. Prəmasəm deyir ki, onda deyir, deyin ki, Lə İləhə İllə <gülüyor> Lə İllə Allah deyin, bir dənə bunu deyin, bu sözü deyin, bütün ərəblər, bütün əzəmlər sələ hamısı başlayacaqlar, sizə tabul ocaqlar. Onda hamısı dey hamsız tonu qatdılar. Çünki yəni ki, bu sözə heç vaxt onlar. Çünki ona başa düşülə Lə ilahın mənası nədir? Ola bilərdilər ki, Lə mənası o deməkdir ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Yəni ki, bu əvvəl kommunizm vaxtında belə tərcümə olunurdu Lə ilahın mənası. Sizəciklər Lə ilahın mənası o deməkdir ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Xeyr. Bu sözün mənası, əlbəttə olsa ki, onlar məcəhli bilselər ki, bu sözün mənası budur, Onda o da onu qəbul edərdilər. Cəhil onlar da deyirlər ki, yeri göy yaradan Allah da Allah birdir, o təkdir. Ona imanımız Allahın rububiyyətinə, Allahın təkliyinə imanımız var. La ilah illallah başqa şey olduğunu görə onlar buna iman gətirmirdilər. Çünki la ilah illallah mənası o deməkdir ki, Allahdan başqa ibadətə layiq, haqq olan məbud yoxdur. Və bu sözün mənası budur. Ona görə də nəcəhli bunu qəbul etmirdilər. Çünki bilidirlər ki, əgər bu sözü desələr, onda gərək ibadə etdiyilər, bütləri neynəsinlər? Təhk etsinlər. Ona da bunu qabul etmədilər. Və bundan sonra da onlar də ki, bəs bu adam sizə istədiyimizi verən deyil. Gəlin, yaxşı ola ki, şübk işimizin da olsa bu, dediyinə əl deyil. Və çıxı idilər və Allahlar da Sad Suresinin əvvəlinci aylərini onlar haqqında nazil edir. Və həmçinin Onların, yəni, Peyğəmbər səsələrlə məqvə müsləmanlara qarşı olan düşməçliyindən biri də Qur'anı sövmək idi. Qur'anı və Qur'anı nazil edəni sövmək idi. Buxarə, müsləm rəvaat edirlər, rəvahat ilə tirmizi. Deyirlər ki, Avatabaranın bu sözü Təçəribi səlatikə, vələ ətixafət bihə sən namaz qılarkən nə uca səslə, nə də yavaş oxu. Yəni, namaz qılarkən nə? nöhkəm səsləni oxur, nədə yavaş səsləni Orta səsləni oxur ayətini nazirəm olsa səbəbi. İbn Abbas deyir ki, bunun səbəbi odur ki, Peygamber səsələm bir gün Məkkədə idi. Məkkədə gizli bir yılda dayanıb, namaz qırırdı. Və öz sahabələri ilə namaz qılarkən səsini yüksəldir, Qur'an oxuyurdu. Və bu vaxt bunu eşlirdilər və Qur'anı söhürdülər və bunu nazir edəni söhürdülər. Və Allah tala Peygamber səsələmə bu ayə nazir etdi, dedi ki, namaz qılarkən səsini daha çox uzatma. Yəni, Quranı çox məhkəm səsini oxuma və çox az səsini oxuma. El oxur ki, müşrlər eşitməsinlər. Kafirlər eşitməsinlər. Sənin yanında olanlar eşitsinlər. Elə miqdarda oxur ki, yalnız, sənin yanında olanlar eşitsinlər. Çünki müşrlər eşitirlər və Allahı və onun nazir etdiyi kitabı söhürdülər. Və həmçinin İbn-i Bir və vaxtda deyir ki, Peyğambə səsəlləm səsləm Quran oxuyanda, səsləm Quran oxuyanda, müşriklə hamısı dağılırdılar. Hamısı dağılırdılar, Peyğambərdən uzaqlaşırlar ki, onun oxuduğunu eşitməsinlər. Həmçinin qıraqda olan o zəif insanlar, onlar da müşriklərin qorxusundan həmçini qaçırdılar. Bizə kimsə gəlir burada qulaq atsaydı, o dəqiqə ondan şübhələncəydilər ki, bu Peyğambərdən sürüqlə qulaq asırıb, onu əziyyət verəcəydilər. Onu da hamı qorxud Peyğəmbər oxuyan da hamı çalışır ki, daha da uzaq olsun Peyğəmbərdən. Və belə insanlar, kimlər ki, istəyirlər qulaq ılsınlar Peyğəmbərin sözünü, lakin qorxurdular o əbəslərdən. Baxırlar ki, onlar, onlar baxırlarsa, onda özlərlə edirlər ki, ye ki, bura Lakin gizlincə yenə də elə edirlər ki, onlar hissetmədən Peyğəmbərin oxuduğunu qulaq ılsınlar. Çünki Peyğəmbərin oxuduğu qulaq ılsınlar, onlar görürlər ki, doğadan bu, hələ-hələ söz deyil, bu həqiqətən yəni, Allahın sözüdür Və həmçinin müsəlmanlar, müşriqlərin, bütlərin bütlərini söhürdülər. Onların bütlərini söhürdülər və onlar da qaydıb müsəlmanlara cevab olaraq Allah'ın söhürdülər. Allah'ın söhürdülər və Allah da da bu haqda Quran-ı kərimdə ayın azrıdır. Quran-ı kərimdə ayın azrıdır. Ənam Suresinin 108-ci ayəsində Qolay təsubbu lədini yedə min duun illəhi advan biğayr ailim. Allahdan başqasına Allahdan başqasına ibadat edənləri onları söyməyin. Onları onlar da qayıdıb bilmədikləri üzündən, cahillik üzündən Allahı söysünlər. Əsir onları söyməncə onlar da Allahı söyməsinlər. Və Allah təala burada mişriklərin ilahlarını söyməkdən qadağan edir. Bəzi xəvarişlər deyəcəklər ki, bəs necə olar? Yəni mişrikləri söyməmək olar? Onsa bu acil də nədir, nədir, nədir, söyəcəklər. Maşın Allah səninə zənin hikmətlidir. Hikmətlidir və bu dində insan yerə hikmətlə olsun. Başlasınsa şəhərə gedirsən. Maşallah, Allah səninə bərəkət verib, uğur verib, yaxşı maşını var. Karontraz da maşallah yaxşıdır. Şəhərə başlasanda qulağı dağlar. Oturur, telefonla xəbər verirsəyə, maikrofona qoyub Quran. Və asan qoyub şəhərdə də sürüz yavaş-yavaş çıxıq, həm eşitsin. Bu düzgün deyil. Əgər orada kimsə Quranı söysə, onda sənə günah var. Onda sən çünki sən Allahın ayəsini söyməyə səbəb oldun. Ya çünki o sən cahildir, bilmir. Və bilir bu nədir? Həbət ki kimsə məolla bir daha oxuyur, o da nə oxuyur? Aydındır, onsuz yəni gəlin misal belə şeylərdə diqqətli olsun. Və sonra mələfdir ki, yəni, belə işlədən mədə insan, belə məsələlərdən insan görək, məsləhət nədirsə, onu götürsün. Baxsın məsəl yəni, müsəlmanların xeyrinə, olan bir işə, baxsın və nə xeyirdirsə onu etsin. Əgər sən onu bir şey oxudursan, və onu görə söylürsə... Böyük günahlardandır şey bir insan öz atanasını söysün. Bir insan öz atanasını söyməyi böyük günahlardandır. Peyğəqəməz əsələmə sahabəyə deyirlər ki, Ya Resulallah, kim öz atanasını söyər? Peyğəqəməz əsələm deyər ki, gəli, biri obəsini atasını söyür, O da onun atasını söyür. Ya yəni, cavab verə ona. Onun atasını söyürdü, qayıdıb onun atasını söyür. Yəni özü səbəb olur ki, onun atası söyülsün. Yəni onun atasının söyülməsi kimin tərəfindən isə bu səbəbdirsə, deməli sən özün atanı söyürsən. Aydın deyil? Yəni ona bərabərdir. Və bu bucür yəni hədislər və ayətlər də var, orator buyurur, onun üzə yəni bu da şəriətin əsas qaydalarından biridir. Məsləhət, yəni müsəlmanların olan bir şey. Müslümanların ziyanlı olan bir şeydən daha üstündür. İki şeydir, iki isə xeyirdir. Lakin biri ziyandır, biri isə xeyirdir. Yəni hal-hazı etsin, biri üçün xeyirdir, faydalıdır. O, birisi isə faydasızdır. O, da şəriyyəti uyğundur, yəni həmin iş. Lakin, nədir? Ziyandır hal-hazıda o edilməsi. Deməli, onun edilməməsi daha xeyirlidir həmin şey ona əmr olunur. Və belə onların yəni, əlatıqları vasitələrdən yahudilərlə əlaqı qurmaq. Məkkəli qureşlər dəstir cədirlər və onları göndərlər yahudilərin yanına. Yahudilər, bilirsiniz ki, mədnədə yaşayırlar. Deyilər ki, bəs, bizdə belə bir peyğəmbər çıxıb. Biz deyəliyik ki, peyğəmbərdir və siz, yəni, kitab əhrisiniz, yəni, oxumuşsuz, yəni, Tövratı, İncil-i bilirsiniz. Bizə elə suallar deyin ki, elə sənə deyin ki, qoyub, olsun yəni Peyğəmbər, Məhəmməd bunlara cavab verə bilməsin və yahudlar onlar onlara deyirlər ki gedin, ondan soruşun ki kəhf əhli kəhf surəsində deyilən əhvalat, o haqda soruşun kəhf əhli kimlər yəni, mağarada olanlar, haqqında soruşun Peyğəmbərdən soruşun mağarada olan haqqında və həmsinin zülqərinin zülqərinin haqqında və bir də ruh haqqında Məhəmətdən soru üçün, görə cavab verə biləcək, yoxsa yox. Lakin Allahlar, yəni necə bilir ki, onların dedikləri bu süləri batil edir və onların bu hiləsinə, Allahlar cavab verir və bu haqda, Kəhv yəni geniş məlumat var. Kəhv surəsini açıb oxsa, hər insan görə ki, orada Allahlarla mağarada olan əhvalatı danışır, və əmçinin zülqənin haqqında danışır və ruh haqqında da məlumat verir. Və həmçinin, bunlardan müşriklərin, Peyğəmbərin dəvətini qarşı olmağının səhvələrinin biri də, yəni vasitələrinin biri, Peyğəmbəri rəqbətləndirmək, yəni onun başının nə iləsə allatmaq. Və buna görə müşriklər Peyğəmbər s.ə.v yanına göndərlər Otubət ibn-i Rabiyyə. Otubət ibn-i adlı bir nəfəri Peyğəmbərin yanına göndərirlər. Və orada gəlir Peyğəmbəri deyir ki, Bəs, Ey qarışmır, yenə opera məsələm gəlmən olur. Deyir ki, bəs mən səni tanıyıram, səndən yəni nəsbədə də tanıyıram, səni nəslivə tanıyıram, Sən də məni yaxşı tanıyırsan. Sən deyir, elə bir şeyin gəlməsən ki, cəmiatın qarşısına çıxmırsan, yəni bu cür problem məsələ ortaya qoymırsan. Nəhsə buna çox diraqiz edir, yəni söhbət edir. Söhbətə fırada gətirir, çıxarır, deyir ki, bəs gəlsən belələr, sən bu dediyinlə əlçəs. Biz ən yaxşı qadınla evləndirərik. Onlara qız qoyar orta, istəsə onun da götürəsə, istəsən haçısısa götürəsə olan ortasında evlənərsən, ondan yaşayarsan. Sənə aramızda başçı seçədir. Yəni bu gün şeylər dünya malıdır. Peyğəmbərə də təklif edirlər ki, sən yalnız peyğəmbərliyin iddesinə əl çək. Və bu aslan istədi peyğəmbər səsələmə qarıb gəlsinlər. Yəni onu öz dəvətinə çəkəndisən, lakin peyğəmbər səsələm Yəni, belə əxliləri bu şeylər çox olur. Və həmçinin olan 29 biri də tərhib, yəni qorxutmaq. Peyğəmbər səsəmi qorxutmaq. Və bu yöndə, Abucəhəl daha çox fəal idi. bu yöndə daha çox səhal və hər cür peyğəmbər səsəmi qarşı müharibə aparırdı. Və həmçinin peyğəmbər səsəmi dəvətinə Cevab vermək istəyənlər üçün, üçün, bir tacirdir, istəyir İslam İslamı qabul etsin, gəlir deyir ki, Əbu ona, bak, əgər sən İslamı qabul etsin, bak, belə eləyəcək, sən tükənabı yandıracaq, sənə ticarətə zərər toxunduracaq, sən malıq sata bilməyəcək sən. yəni səni ne eləyəcək, baykut eləyəcək, sən İslamı qabul etmə və bu cür, başqa bu cür, yəni, səbəblərlə Peyğmət İslamın dəvəti qarşı